D'aquí a 2020, a Catalunya hem de recollir selectivament el 60% dels residus. No tinc temps. No tinc espai. Oh, quina mandra. Les teves excuses estan acabant amb el nostre planeta. No te n'adones? El canvi climàtic cada dia és més evident. Que les excuses no t'impedeixin llançar les llaunes, els brics i els envasos de plàstic al contenidor groc. Et necessitem. Recicle. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.